a um. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wa mentabihahum bi ihsan ila jomiddin Shiku e së ndërruar të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tonaj të kënë Allahot azzawajal lavdatat, pacet, bekimet të zotit qovshin bi të dërguarin ton të fundit binirion më të dashur të këllahu zot i gjithsisë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Fillimisht ju përshëndas me përshëndetjen e bukur islame, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si zakonisht jemi përsëritur në takimin ton të radhës, sonte ne transmetojmë drejtpërdrejt në emisionin ton që ka thotë feja.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 Të gjithë ata që e ndijen vetën musliman dhe deklerojnë këtë përkaci publikesht se janë musliman, të gjithë këta pa për ashtim e dinë se namazi është prej fesë. E dinë se namazi është obligim fetarë. Par, nuk dinë diqë më tej kësaj. Ata thonë mirë është më u falë, ata thonë i lume e që falët,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 më amrin natyrë që nuk falën. Dëshirojmë ta ndryshojmë këtë gjendje. Dëshirojmë që muslimanët të vetëdijsuan, të kuptojnë drejt pozitin e namazit. Se nuk është thjesht një ritual që kryhet. Nuk është thjesht një rutinë ditorë që kalon për të një musliman pa kuptim. Por ka pesht mëdha. Namazët i pa zhvendosur. Andai duhet që një musliman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 pëse nuk falësh, pëse nuk i përgjigjesh Allahu gjellë gjellë u në këtë oblikim, qëfar arsye? Këto arsye që sad dikush mund t'i përzantan, a thua valë, mund t'jen valida, mund t'jen pranush me njësit e ka Allahu gjellë u ala, andaj, do t'a kemi frikën Allahu gjellë gjellë u ala, të fëtë disojme, të kuptojme, se nuk ban, nuk ban, nuk guzojmë,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 për mandatin e takimit të kaluar se Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam këtë përmbyllëm misionin shikues të ndëruar paramëndeni Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam në çfarë mundimi ishte në vdekjen e tij kishte me vërtetnie ngarkesë në këto momente kishte problemin e vet megjithatë nuk harroi kur dhe nuk e angazhoj asë një herë, as mundja ti, nga të kshiluarit muslimanët, me kryrën e këti obligime. Që ku e të nëruar, a e dëni, se Muhammedi sallallahu alaihi sallallam vdeq, vdeq alaihi sallatu u salam, dhe në buzët e ti të bekuara, dilë të vazhdimesh nga goja ti, as sala, as sala,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 me një mision të shajnd, me një mision madhor, që në vetë në ti përmban dispozita e dispozita, vdëqë a lehi salatu e salam duke përzgjithën nga këtë tërsi e pasur dispozitas dhe regullash, vdëqë a lehi salatu e salam duke në thënë, as salat, as salat, namazi, namazi, mas e praktisë namazin. A duke është kja një thire për të vedisu A nuk është kërë një thirë për të të i kalu, për të të i kaluat stacian, fa mkeqë që i mindal të kaj, hëj mirë më falë, dhe kaqë vëqë mirë më falë, vetëm kaqë s'ka ma tepër, jo, sh, nuk është mirë më falë, nuk duhet me do është mirë më falë, nuk duhet me do në kështu,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 ti përndë dëgjan, ti nga ta që të deklaruin, se nuk meritan të, të adhruat asë kush pas Allahot, ti kështu deklaran kërthua la ilahe illa Allah, ma një thua Muhammedun, Rasulullah, Muhammed ishtë dërguar i Allahot, ti kështu thua, ti unë, aj, aja në gjithë së themi, ndaj aj që kemi dëklaruar, së është i dërguar i Allahot,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 nëra përtë më alonë gjëllewale, janë disa kriterë që në bastë të të të të mund të vlerësojmë aferësin që kemë alonë gjëllewale, sa i aferëti me Zotin. Njerëzit nuk mund të kemë aferësi me alonë gjëllewale, për shemë për në bastën gjyres që e kanë, në bastën dhe një, dhe një raporti specifik të posa që me alonë gjëkan, nga s'as kush, s'ka me alonë as gjë, përvecë se, a i rëzoti jonë.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 për hir të Allahut po ata janë më të afërtë atëre mund të konkludosh se i afër me Zotin që nën kuptan se njeriu që nuk falet nuk mund të garantosh se është afër me Zotin kjo është për të keq ardhje Allahu të ka mësuar të afrohesh ti po ik Allahu të ka mësuar të afrohesh ti po largohuash Allahu të ka mësuar të jesh mirë me të ti po prishesh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 mund të shpresash për ditë mira në ahirat. Të gjitha këtu bënë për mes namazit. Qofse falësh, ndaj, vlajnë dëruar musliman, motërë në dëruar muslimane, a këni arsuje pëse nuk falëni? A këni arsuje? Wallahi nuk këni arsuje. Nuk mund është me pas arsuje nga se Allah u Gjellewala nuk e ka përja shtu obliguashmërin e namazit në asë një situat. Përveq se, kur grueja është me cikël menstrual, apo kur është me lehoni. Ose njëri u kur qmendet, atërë kësë e ka bërët të namazën. Tërë situatë, në luft, i smut, i shtrir, në bërg, i lidhur, i zgjidhur, në gjithë situatë, falo, ka uj, s'ka uj, për gjithë akëto ka zgjidhje, dhe namazë nuk braktisët, nuk braktisët, e jemi kuptu kësë që ka obligimë rëndësia, po që ka obligimë mire, kështë mundet, kështë ka vangt, i lumej, s'ka venë më për të fjallë, këtu fjallë harroni më, i lumej që falet, më se përmenë më, por ti bëdhën nga ata që falet, më të themi më, kështë mundet shumë mire kërë që falet, ju jo ose të gjithë mundemi, përndaj, në bashtë të kësaj,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 Namazës pas ka një pozitë përsaqme në islam. Andaj përrezo ka pozitë përsaqme, duhet t'i kushtujmë një vëmendit përsaqme, një interesim më dveçandat herë. Krasa i shikua në zërruhar, ajo që është interesantë që namazës ka të bëjve që më neve si musliman në kuptim të asaj si pasu e së të Muhammedis s.a.s. Po namazës ka qenë detyrim dhe vepër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 Si kurse besimi, emruesi për bashkëri të gjithë thathirve të pegamberet Allah Gjelle Huala. Dhe dhe kepë në kumë duhet se është i pasachem, është me i veçantë. Një musliman duhet të i kushtofë e menja më të pasachme atëherë. Dhe gjëni që ka thotë Allah Gjelle Huala për Ibrahimin e lesan. Ibrahimin e lesanë, kënë dhe të bamba i pegamberve. Pas ti, krejtë pegamberet që ka në ardhë. Kanë qenë nga loza e ti kanë qenë pas, kan pas ars të Ibrahim të alisam. Ibrahim të alisam, peganberi njërë i Allah të asë gjelë. Ajë thët, Rabbi gjelëni, më qime s-salati, vëmjën dhurrijeti, o zët, më bërë mua nga ata, që e falin namazin, dhe më bërë familin nga ata që e falin. Dhe namazin ka qeni njërë, dhe në konë Ibrahim të alisam. Në dërsa, Ismail a.s. në dhe në në në në në në në në në në në në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 Dhe për këtë arsye ishte në një pozit të knatëshme të këzotit ti. Allahu ishte i knatëshme të këzotit ti. Ndë në qëfë se të shënë që Allahu të ti knatëshme të ty. Dënë që Allahu me dashtë, falë i namazin. A dënë me qënë pasua si pejgamberve të Allahu të azogjel. Shikaj i Ebrahimin, Shikaj Ismail, Alehi Salam. Dhe gjë e për Musën, Alehi Salam, që ka të Allahu të gjëllevara. Musë, Alehi Salam. Edhe kjo është falë. Nga se dhe këtë Allah ka obligu me në mazë. Allah u Gjelliole thotë për Musa, kër i ka fojnën Musa, kër i ka dërguar shpalljen, dhe kër e ka lejmruar se Allah e ka përzidh për pejgamber Musa, në rejë sëram, në kohatë të kësoj shpallje, Allah u i tha Musa, inëni enë Allah, La ilahe illa ane fa'budni ve eqimi s-salate li zikri. Unyam fa allahu, unyam allahu. Allahu fa, unyam allahu. Unyam ay, qën nuk maritan ta adhruat, as kush pasmehye. Fa'budni, ane yomu sa, ma adhruamua dhe përthojë se Musa përët, e si të drëjë Allah, fa e kimi salat e li dhikri, fali namazin që të më kujtosh mua, që të më përmandësh mua, që të më falenërash mua, që të më jeshë mirnjash për begatit, fali namazin. Kështë Allah e obligojë dhe Musen a.s. që të ashtu të mërjemi, në në Isaut a.s. edhe e falaj, Allah u gjallera thot për të jamërjë mërjë mëknutili rabbi ki, o s warka'i ma'ar raki'in o meryem o knuti bua per ulur ndaj zotit t'nd adhuroj zotin t'nd e siu allah me ta dhru kur nje njerik konsiderot adhuroj ndaj teje wasjudi ber sejde bën sejde warka'i ma'ar raki'in gjithashtu perulj allah me rukuz bashkë me ata që perulen beruku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 وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حي اي sa thë, dhe Allahu më bën mua të bekuar kudo që jam. I bekuar çka nën kupton? Çka kudo që, që jam të di si ve të veproj, të di si të flas, të di si të sillem. I bekuar njëri. Kudo që shkon njerëz përfitojnë prej tij. Ja shohin halen, njëri bekuar. Kjo ishte i sa thë. Kudo që shkonte. Njerëzit përfitoni nga i, njerëzit mësëni për gaj, më ti, ose me le në Allah Gjellera i shuranë të të smurit, ose me le në Allah Gjellera i shuranë të të smurit, ose me le në Allah Gjellera e në gjallë të të vdekurin, kështë mrekulli për mu e isë në alisam, ose e kështë shillantë të ndokenë, ose pajtonë të mes njerëzit, ishte i bekuar kudë që ishte, njerëzit kështë ndobi për ti. E si a rriti këtë? O e usani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 Kja është historie e njëzët mirë. Emrua si përbashkët i adhurimit të të në ishte, se këtë e bënin përmes namazët. Nuk ka pasë pejgamber që nuk u falë. Nuk ka pasë pejgamber që nuk e ka urdëruar pop në di që të falen. Dhe Muhamidi, sasën vetë, a i falëj, lere që i falë të namazët obligative, farzët,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 Tha e falakun hap dhe në shëkura. Nduha të jemi një robë falendëruasë. Nduha të jemi një robë mirë njën dhe Allahon dhe begative që Allahon mi ka dhenë. Ndaj namaz është më njëra vetë me ku mund të shprejë këtë. Unë në namaz e shprejëi agërimin që e kam dhe i Zotit. Në namaz e shprejëi varësin që kam namaz e që kam dhe i Zotit. Atya në namaz e shprejëi varëfrin që e kam dhe i Zotit. Atyon e për ulemë.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 që 100 rok falëu dhaj Allahu lexhallahu. Andaj kjo është historia sikur se seca burrat mirë. Kjo është historia pejgamberit allahu të Allahut uxhjal, të sellet. Kush thua jo kuptuan adhurimin te Allahu lexhallahu. Sa dënjeri merr guzim subhanallahu. Ma nuk di vallahi pe ka guzim. Nuk di ku e kanë kush e u kanë suktë, nuk e di vallahi. Nuk besoj që ka hoj, kurrë s'besoj. Çka hoj, çe ka suti kanë kështu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 qëfar jemi në realeshtë, dhe namazë, thire për namazë, dhe në falja, këtu janë simbolet tona, kërët identiteti jonë, kështu në identifikohemi, duke falë namazë. Hamedi së rasëmë thotë, men salla salatena, o stëqbële kibletena, o ekele dhe bihatena, për dhakum el muslim, alledhi fidhimet illa. U dhimmëti rësulihi, fa la tëkëfiru, fa la tëkëfiru Allahi fi dhimmëti. Men salla salatena, kush falet si kurse ne që falemi, pes vakti fal, kush falet si kurse ne që falemi, thotë Muhammed i s.a.sallem. Si është falë Muhammed i s.a.sallem? A falë njëherë në bajram? A falë njëherë një aftë? A falë sabaj aksham? A që që falë? Pesë herënditë është falë. Kështu kush fale, tëtë Muhammed e zëmë, këshikoni, men salla salatena, kush fale sikur se ne, men amazin ton, me pasën ditje, was takbele kibletena, dhe kthejët ka kibla jon, kibla ka qabën, po, kibla ka meken, aja të kthejët, nga i vendre tohët, wa kele dhe bihatena,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 është një garanc për Allah të mëdhuar se ne nuk jemi hipokritë. Ne s'ekemi dy fytyra. Ne i themi la ilahe illallah, nuk merriten të adhurohet askush posa Allahu. Dhe i çëndrim maskët e deklaratë. Nuk e kundërshtojmë punën tonë. Çfarë kuptimi ka themi la ilahe illallah? E kur thotme zinja ti hayya 'alassala, e ja namaz themi jam zon, skem vakti. Kësë është në regullë, nuk në regullë, nuk, nuk, nuk po përputët me deklaratë, nuk po përputët. Në qofë se kemi thënë La ilaha illallah, atëre duhet të i qëndrojmë besni kësë deklaratër. Mështim me dy një gjyra, apo gojër e kësë musliman, po me vepra, halohë musliman se si në bo. Kujën veprat? Veprë të jenë piesë përbërë se imanit besimit në lanë gjelë lëvala, nuk paramendohet besim në lanë pa vepra. Andaj namazër taj që e konfirmën dekleratën tënde. Nuk të bën kontraverz në dekleratën tënde. Nuk lejan që të futësh në kontradikta mes dekleratës dhe veprave. Jo, dekleratën deqë dhe e dëshmanë saktësin dhe vërtëtsin e këso dekleratë me namazën. Nga se, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, thot, men salla lillah, arbaina johmen fi gjema, kush falet katërdet dit në gjemi, duke e arrit të kbirin filastar, Allahu Akbar, kur men hoja, ajat jo në gjemi është, katërdet dit. Thot, pegamberi sallallam, aj pastrohet nga dy gjërat më dhoha, Pastruat nga dyftirësia dhe pastruat nga zjarëi. Ditë në gjukimi që këndëruar, njerësit nuk do din këtë jambojnë. Do të thretë një thërës do të thëtë letë shkanë gjithë do grupi njerësve të gëzote që kanë adhuru. Kanë e kë adhuru? Unë e kam adhuru atë, shka atë e tajë.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 kur kërkohet konfirmimi se Zotë i ju është Allah. Në dhe të të me kamerit sa osejmë se njërët e t'il u bëhet shpina si një drasë e njëgjitur. Tër trupi si një drasë e njëgjitur. Po sa dëshujen të bëjnë sejgjë dhe kështu, a po, praptohen mrapa. Mrapa jo, mrapa! Se kur ka qenë kuha me shku për para në sejgjës kën i dashtë. Ndaj, njëri konfirmanë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 Leni arsëtimet, praktisë justifikimet artificialet, pa qëndrushme, praktisë jato. E ditë i shumitë qëndrurë ato, së që janë për një me ato, lejë ato, lejë, këta i këllohu të zogjel, pëndohu të këllohu tash, me rabdes tash, dhe falin e mosin. Dhe jojë të mësonte, por edhe nesër, edhe mas nesër, edhe diri,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 Gozneruar, u në këthujem përsërin në pjesën e 2 të misurit tonë, që ka thot feja, dhe tashma si, si kërë që e kënë të njohër, tashma është pjesë a i nëkuadrimin të telefonatave, dhe në garegjia mobil me dhije se kemi telefonat duke pritë, e i nkuadruim me njëherë. Selamu alaikum. Aleikum, selamu, rahmatulloh. Kam dy piteva. Po, ur në Allah. Dhe piteva para përshatë, kam që nane, që u folje shumë, shoshtë një së rejë, me kanë në bjenë, me nejtë, se i runa mos përja imponaj, se e di që e o gjina meja imponu dikojtë të vanë puna me runa me diqa, po me fjallë buta, me fakte, me argumente që shien me s'y tjirë, po badjava për njerës i njerës jam ato interesat të veta, teket të veta, i, i vazhdojnë që rdojnë. Edh pse edhe ditë sot e shumë popull kanë hero në me mediat tona, që po për, përmenin për persona të shumt, Zoti, Zoti, Zoti, kjo kjo kjo themo se po mendo zonë. Ti ti e dyt os rini ai sotit po sheh ti u shpoka lojn ku po kalojnë drogat po po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 Aleikum selam. Amin e t'yullam, kalosh mirë. Uh, Prytja parë, dhe më thonë, dhe të akam gjuna që i forjë shëshisë përfej shumë, nuk e imponaj i për nëzërgumentet. Uh, njerëzë duhet t'ju flasim, duhet njerëzë t'ua prezentojnë fenë e lagjë e lëvërra, për dhe këtë duhet bëtë një në mesatare. Nga njëre, uh, ndoshtë atë forjët e te për përfejnë mund njerëzë më i bezdisë, më i nëveritë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 bëhu shembull i mirë, ndihmojuni njerëzve, gani refolju, gani pendo një libër, gani të thëndë një ndaj ku ka musliman, bëni një president të loyalishëm të islamit që njerëzit kanë mundsi nga çdo kënd të marrin diçka që ju duhet për fen Allahut azh. Andaj kemi kujdes, mos thjet të folë ton një lloj presioni, një lloj dhune mbi njerëzit, ka se nuk e kemi as kënd me bopresionat me dhunë, prezantojm argumenta tona. Kaq azh më te para në në që zë bëhet në mjërë të maturët, me kujdes, me së që inshallah, nuk kalën gjënave. Se për këtë rini së kemi këvullë të sërë, është që cu saja që ndëgjojmë për rini në tonë, për nëri që me dëvërtit ka një për nëshësi që ka një numër të matë të të rinve, ka një perspektiv të ndryshme me lene Allah Gjellewala të ndëgjojmë se si kërë rini poprishet me drogë, Po prizmeve të vrasje, fatë këtë cilë, kështë të më radhë, djeja par djeja, patëm në media, statistikat më rëmendë se për përderimin e matë të drogës nga adoleshente dhe nga djemë të eri, vazët e reja, të jenë është tjesunjë për neve. Dhe mendoj që unë nuk pajtohëm me atë që vladon të në që pyjtë, në të kuptim se veç policia ka obligime i njekë. Policia është e fundit. Unë shpresoj që këta djemë mështë bindur t por të uzojnë, të pastrojnë, të regullojnë, parë se dhije ku a mi ka policia. Se kur t'i ka policia, ata janë kapë në krim. Ata futën është anë bërgë, mund t'a zhvillojnë pas taj aktivitetin dhe kriminal me ekspetat të kësa e natyra. Por, ku rulli familës? Ku rulli prindve? Ku rulli mësuzve? Ku rulli atyre që kanë obligim me ndihmu këtë qëqëri, me ndzirë nga krizat, nga problemet? Ku rulli tynë? Këtu du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 nga një qërso kakë që i balovachon me te, nga një pashpres një jetë në tyne, nga një pëmundësi për qenë dryshe, qëfar dhe mu bo? Nuk ka mundësi të punësot, nuk ka mundësi në shkollot, në shkollë se kuptën asë kush, nuk, nuk ka dhe pedagant në shkollot, nuk ka në shkollot si që e kuptojnë ose rehabilitojnë, nuk ka kjo, nuk ka kjo, kjo atë edhe zilë shër një keqe. Në më në që duhet të gjithë të mobil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 hodin të ruar të shëtë të di e, të dejnë qëpar moshes dhe mërfan si pasis klamen të të ambajnë të minë në gjithë kam dëgjuar disa rase që të du dhejnë e dyje dhe mërfan 24 muaj dhe sa disa të tjeja që të du dhejnë e 18 muaj nësë qarot të lutëm të cilën kërtojsh në njësa ka lajë që të vle për një mbir amir. qështja e gjithënjës do të thotë është enderlidur me marveshën me s'dy bashardëve. Në në qësë dyt bashardët dakordohen se duhet fmiu t'i jipe gjitë të ushqetë me qumështën e nënës, jo me ndoshta përduet tjera që e zavënsojnë qumështën e nënës, atëra, grueja, e ushqem fmien e saj me qumështën që Allah u gjedlewale e ka kryuar të ka ja. Dhe kja, si kërsa karë ka në Kur'an, është <coughs> dy vite është të përmenën 30 muaj dhe disa djetarë kërë kanë logaritur 30 muaj do të nga se dymiti e 24 muaj në betën 6 muaj disa kanë thënë se 6 muaj është bartja ti në barë kune në nësë dhe 24 muaj është ushqimi që në në e ka dhenë nga gjiri saj nga se do më thonë si pas aso që djetarët kanë anë përfëndim është se grueja mund të lindë fmiun në muajnë e 6 e mëtutja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 të përdurët në rast të mos pajtimin me zbasharët, a dvazhdojmë, a mos dvazhdojmë. Për ndryshë, që fësa të në pajtimit, që të ndërpet ma heret, apo të shqyt më tutje, atërë, nuk këndoni pëngjes në këdretim, Allah edhe në mas mire. Kemi në telefonat që e nënkuadron. Ordak? Aleykum salam, urtullam. Kjozëa, potë <coughs> marë, që i ma të dhoni, që të dhe deshëtë të tonë që lijë dhe është të debët, tësë mirët me internet, nuk e marë të përgjimë, posë nuk e kuptemi e fakitish, dhe para se gjithaj pysën dhe isha me pysë, të ingjizohet emisionet dhe të mund të apërceli. Po, emisioni ngjizohet, dhe mund të apërceli në faqen në qëse i vizë këse përkom, edhe në faqen e pysë i vizë në Facebook, atyët dhe të publikuhet, inshalla, menjere, të njësër në dhejt taj që bëjt dykytje. Por në? E para është... kam e që të traditë të në nësiparet, bëshëmën frinë për nësyshën dhe kër për drehen, e në nuk kanë bazë, nuk frinë, në kuranë frinë e gjitha shedi i pjalë, ka të pali, e nështë a këni do gjithë dhe jo. Por? E dhe dhe isha të pesë, është e lejuve bëshëmën me që frinë në tje, po se... Uh, Aftë me ju me fakturisht me me dërguta i agrua osa i borri, i tjeli frinë në të verë për nuk ka bazë, nuk ka fjarë, nuk ka nuk janë doha, të për janë tjeshtë kam dëgju në vej që janë diqë ashtë nuk ka të fjarë, ka të falinë po? edhe uh, dhjitha po? unë kam studiur fatisht e kam daru fakultetën at uh, atër e dramaturgike dhe nga në këtëring edhe këtasht në marim ka vëzut ashtë kam të mu në falë Eks kod namazit. Ez var nëbdej shabdi kan tli yunë në pënçën të atër. Oshë në shpigin t'i. Po eča'rt. Eča'rt. Allah në shperb leh et. Amin eti yullam. Allah në shperb leh eti. Amin. Es-salamu aleykum. Aleykum us-salamu ahtu la berekatuhu.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 si kurse në do të thonë për shembul, kjo është e në fshetë, nuk ban, se në qësër të kalzojnë e lutën ty nuk pranohet, kejtë të e në palaura, kejtë kjojnë me kuptu se këta njëzhen faltor, nuk duhet me i quth mitë, asë këndë, asë as vetë me shumë të këta njerës, asë njëriu që duhet me fry, ose pranohet kjive për mgaj, duhet njëri firme i devat shumë, ka nga këta që si fale në madhën, q Bon shirka Allahu le wala ekse fryn. Çfarë t'fryrë mësta? Mëndaj duhet të them që do të kimi të kujdesim ku po shkojmë, ku të përdorzojmë veten tonë. S'të ninë vallai me bume me me me i dhim dikun trupin e tij dhe me i thonë se ëh uh, shkotë miqut, thotë kush është ai? Është i një orë, a një kush është më radh? Do s'u korbie puna për fen, gjithkut janë dorzuar në fen, gjithkut i besoim gjithkut. Të... Nuk duhet kështu. Nuk duhet shto Në vendin ku e vlonë ndëruar Tiranë Maqedonia ajtetin Kosov ku do që të jemi. Alhamdulillah çdo vend tash ka xhallat shkollum. Ka xhallat dishëm alhamdulillah të nhur që populli i Dan rrethuat rrethyne i pyet, çka pyetat hoç? Se hoç a denkët gruçi fa, duhet me ditë. A denkët çfron këtë njerëj, kët djalosh, kët ç pyete? Vajënia. Ne tregojnë realisht hoçës sa bën me shku ta ka, em nuk bën me shku. Por edhe të qëmijë gjithkën Allah na rujt që i bojnë dëm më shumë se ç'i bojnë dobi. A që nuk e ndëgjën di çka po thot, nuk e kupton di çka po thot. Nuk ta shpjegon ku është në Kur'an që po këndon, mos shka tại. Këse këta janë falltor, këta janë njerë që mashtrojnë. Me qëllim ose pa qëllim. Nuk ka dua sekrete që kur e kupton tjetri spronon. S'ka si lutje. S'ka kurkun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këto duaçi ka ditë. Çe a shdashmëm sunev ne kam su. Kejën toa po ra. Kështu ka thon këtë ras, kështu ka thon këtë ras, kështu ka thon këtë ras. Scoat më shën diçka. Nuk trashëgohet e, e, e, e frymja. Ma ka trashëgu bab gjyshim kamë si ka thë kërkuj se ti prishet apo. E ti tani kallzoja diku që asoj si ka thon diku tjetër. Çka ro kjo pallovër kjo bestnikë gënjetës. Scoat bën më fen kjo, kjo, kjo fare. Ata që kështu thoin mos shkoni tek ata. Ma di keni haramë shku ta ata. Kërkon një gjallart, kërkon një shkolluam, kërkon një edhshum këto të them, thë konsultoni me ta për tu probleme. E dyta dega aktrim, a më është aktrimi është një degë që në shumicën e veprimeve të tij bien ndaj msimet historë për shkak se natyra e aktrimit është e tillë nga njëra përzimja, në shtan gjenera dut msimet di konsime ku gruha e tij zot ndaruit bën veprime që çe Njëriju me gru, ti nuk bënë ashtu me po publikisht, jo ata se ka gru fare, silënë ashtu publikisht, me kënëse me të dajnë ti, me gru në ti, e kështu me radhë, nga njëre në emër aktrimi, të aktrimit, pina alkohali, e kështu me radhë, ata i du të me poshënë nga këtu aktrime. Në që fëse ka të bëjmë në një drame për mbajtjet mirë, shëqërore, që s'ka kësi lakurisje, zhveshje, prekje, bura, grashë, e kështu me, me radhë,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 përshka këse nuk kam detalët s'aktuara që duhet i di për dhe në përgjigje. Por them, se ka hapsir për vepru dhe ti si aktuar, mund të veprash. Ka hapsir, por ta të, të kecish në teatrë e tonë është shumë kufizuar. Ta është në qovë se mund të sigurash vetës të në hapsir të një aftushme, që si një aktuar musliman të aktrosh atë që duhet, atëra dhejrë në kitë hapur fëtarisht. Por në qësë nuk ka mundësi dhe të imponohet të luash role që f të marrë shpjesë në drama, në prezentime, që nuk është lejuar të të tëzmeton, atërë, bëtë hara më këtërim. Atërë, që fësët kufizuat të ashë hapsira, kërka për vetë një punë të të tërë Allah o gjellë orat në dihmoftat. Kimi telefonat që pretë? Selam, alejkum, hod. Alejkum, selam. A bëm dhe këtë jasë? Por, na. Që si të i gandë? Shqe si pekamb rare te tjerjen falë para Muhammedet ale i shëllam Ku po, Muhammedet ale i shëllam i ka sëbryt Koranë Tjerë pekamb rare jo Po, po E të tjejër dytësht Shqe shtë kanë mënyre Shqe shtë kanë forma Ku, që si e falë pekamb rare ta Para Muhammedet ale i shëllam Po, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të. a uh, fillimë më shumë do të thonë si, uh, si kanë pasmit të falën te dërguarit për para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur Kur'ani ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është vërtet se Kur'ani ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shumë bukur po e den, mirë po nuk është Kur'ani libri vetëm që i ka zbrit njerëzve. Ka zbrit Tevratin, ka zbrit Zeburin, ka zbrit Injilin. Allahu ka zbrit fletushka i Ibrahimit alaihi wasallam ku kanë pas mësime hyjnore që Allahu xhellahu ka shpall peqmarin atij. Andaj çdo urdhëzim hyjnor i dorëshpallje Çuopër mes librave, çuopër mes fletushkës, çuopër mes shpallëve për të përgjithshme, Allahu xhallahu u ka shpallë pejgamberëve të falë. Andaj nuk është po ndoshta me thon se namazit nuk është përmend vetëm në Kur'an, por për shkak të rëndësisë së madhe që ka, është përmendën librat e pejgamberët më herët, ka të kaqim pjesë e shpallëve të mëhershme. Kjo është e qartë. E dyta si janë të falë, ne nuk kemi të transmetuar në ndonjë formë të caktuar se janë të falë. Ne admirsojmë ata në fal, por a i kam faldhë rëqata si kurse ne, a i kam pas ma tepër, a i kam pas ma pak, na nuk e dim, nga se kjo nuk na është për cilë në këtë mënyrë të detajzua, na është për cilë në kuransë janë faldhë, na është për cilë se ta kam buë namazë, mirë pa nuk e dim për mënyrën dhe formën si ata janë faldhë realishtë. Edhe kjo nuk është te ka puni shumë interesant për neve, nga se ne kemi formën e namazit si është faldh Të falemi si është fal Muhamedi alayhi salatu wa salam. Ndërsa nga pejgamberët e kaluar e marrën rëndësinë e namazit, nga se ka qen obligativ për të gjithë pejgamberët e mëhershëm dhe popujt e tyre. Besoj që është e qartë Allahu te masmir. E inkadruem telefonat në radhës, urnoni. Selam aleikum. Uh... Aleikum salam. Aleikum.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 e dhe ish prej disa sufive dikur ish bo e do shta me dit, a është jasht bo do thonë kushte viti islamit apo mundin me bo se ish që nëse bojnë një qenë her po të plecejke një dëshirë nëse ish, nëse bojnë 4444 her do thonë një dëshirë që është hajrë po të plecejke pre Allahot po e shartë, e shartë falim derit shumë sallam aleikum, natër një një alikum sallam aleikum sallam natër një një qarkullojnë e për durët njerëzve në për internet, duatë drëshme që s'kanë bazën fi. Ka përpilu dikush i ka thonë dikush, dikush ato përmbatje nga njere jenë të mira, si përmbatje, po ka në përmbatje ka probleme se përmbatje s'oshtë e mirë. Ku me ditë nga që kam e këndu? Ku me ditë që kam e budo? Shumë është e litë. Lejtë gjitha këtu duatë. Kretë lejtë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 e s'ka bazë, se ka këndu Muhammedi sallallahu al-sallem dhe dhe të fokë që ka këndu disa sufi e ka këndu Allahu edhe në kushin kone ta sufi a qajin kone ta a kan dit ata, as kan dit dhe është e njërë se sufit din me, në të sufit nëtojnë bestyt njit nëtojnë bestyt njit shumë bestyt njit kota ta e duhet me largu për tyne nuk kena pun me ta, ne kena Quranin dhe kena sunet në Muhammedi sallallahu al-sallem ki lexojn në Kur'an. Na salutje për të plotëtu dëshirat, plotësi e Allahut, kërkesat e Allahut për dëshirat. Njerëzit duan që Allahu azhjel, Allah i thot pesë herë Pes, her, në ditë mufal sfalën. Allahu i thot me kry obligim të caktuar se krynë. Allah i thot me, me buket se krynë. E pastaj duan me një dua të vetme. Apo tuaj përsit 100, 2000, 3000 kështu më radhme, me radhë me Allahu më urgjish, kështu skapën. Skap oks si lutje që 100 herë Skodejnis person. Koks, stop. Lut Allah sinqerisht, largo nga harami, kri obligimet e tua dhe dorzoi Allah xhellahu, Allah e di çka është më e mirë për ty se Allah më të plotë dëshirën. Prandaj, në koksi dua dhe largo nga kjo dua dhe kthaju burimeve të lutjeve, sikurçi ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është më e mirë për ty dhe kështu Allahu të përgjigjet. Nga sa Allah e ka dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të na mëson neve si ta lutsim Allah xhellahu xhelaluhu. Nëse Muhammedis nga kamësut që shmëllut, kësht nga mësën Allah? Nëse Muhammedis sallallahu al-Sham nuk nga kamësut që shmëllut Allah në gjelloh, kësht nga mësën të të të tër? Paj për që të punë o ardhë Në në në gjëjë Muhammedin alaihi sallallahu al-Sham që nga kamësua i mëllut? Nësa duatë e sufive, tjerëve, këdi qëfar Ato nuk duhet të të të jemë pies e lutjeve të në Allah dhe në mas mire Kemi një telefonat të të tërë O, gjithëta më ta vojnë një piti. Po? Që ma njëzën e ta të njëzërë? Dikëta. Jam të njëzëtare, jam i kumësu do për më falë krejtë, po i kumësu në zhjojnë Shqipe. Am zhinë të vatë të Allahu, am i mësu në zhjojnë në zhjojnë Araber. Po e qartë, e qartë, e qartë, i qartë të ashtë me përgjigje. E dhe o, gjithë të fatihën e kumësu, edhe...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 Po e qartë, e qartë. Po e qartë, e qartë. Se a dhe që kom njësë më falëve të më do të kretikëm, suvitë kam qërë me ditë, amë në vanë të vanë të Allahën Shqip, ato minë të unë në zhënë Arabe. Po e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. A ushtë mas mirti që atë surën kevter, në tonë që atë surën në atë magët të Koranit, ose që shë është mas mirti. Po, po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 Nëse bëhët sjo për ajetu l'kursin, Allahu la ilaha illahu walhajju l'kajju, athërë elzoveç pjesë dosë, ju edhe ato që e thët është në Bukhari ju, ka se e ka të bëjmë me transmitimin që ka ardhë, që fletë përënsin pra e kësa lutjeje. Përëndaj, unë me në qëti, mëse e sunë në Fatiha arabesht, mëse e kul huve Allahu ahad, arabisht, e hat arabesht, dhe mëse e kautër arabesht dhe me qëto falu. Ta një dan nga dalë mësejt e tirat,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 e te kalen këtë problem, dhe mëso është kada kada heqë mëso është gënja, mëso mërzit mëso i vala që së mëdi, i pëmështilët me lënket jo, vazhda, Allah o të forcovë vazhda namaz, por mëso i doat kada kada, mëso i arabisht dhe këndoj në gjuën arabe Telefonat të tërkimi të në kodrujnë Salamu Aleikum Aleikum, Salamu, Rahatullah uh, E këm dhe ty të hoj Por në? Por është këm dhe gjuë për në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 njërëveç janë njështë me fojnë në mazë ose në nëjësën tjetërë largurëm i dhe të këshijavë edhe atasht qëtësua në thonë një mbu u bu djolli muka largur për mejen me mua, së është kja e fërtit të heq kjo është koncet vish vish në regjikën e tynë edhe qashtu se sh, nuk o mënësi me kona shtu edhe qa qush mësi mështu më në qfarra furti më posna me të apreta dhe <coughs> Po nëj mundësi nëj me të qysh më ju bët da vetë, nëj qysh më mujtë më ju kazu, qës nuk këtë qashto. Asë nuk gudënë mëngu nëj ligjerota, nëj sensë, në njëre revoltohënë, në njëre... Po, so, po. Po e, vn... e qartë, e ta... qartë. Inshallah dhëtë mundohën me dhënë përgjigjë, inshallah, bëjnila, inshallah. Po të mëndire, selam aleikum. Aleikum, selam, Se mazit, er të lëreketu. Se përket të spih namazit, ertës me tunë Abasi radiallahu anu nga migje i pegamberi sallallahu alai sallam, nga i dhe djali vet i bni Abasi, për një namaz që ka preferu Muhammedi sallallahu se me fal, ose gjdo dit, ose njerë njav, ose njerë një vet, ose s'pa ku njerë njët me fal, nga se ka një vlerë të madhe përshlyur në gjinahave. Dhe kënë namaz, është kështë namazit e përvec se, do të tëtë bëhet një lutje shtuar gjatë falës e këti namazit dietarat se përkjet namaz janë të ndarë në dy mendime. Disa mendojnë se ky hadith nuk është autentik, nuk është hadithi sakt dhe rrëndimës nga kjo ky namaz nuk është i qëndrueshëm. Ndërsa në pjesë e mbetur ulëmarë si kus Ibn Hajri al-Asqalani dhe dietarë i njohur bashkolja e ditit Imam Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, ka të Ibn Hajerin dhe gjithë ulëmat tonë Allahu mëshiroft, mendojnë se hadithi është i sakt dhe vërteton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 sikur se ka thon pejgamberi sosa më një herë një et apo që se komunitet e bën këtë edhe më edhe më shpesh. Ësë për këtë këshillës kemi folë disa hera për këtë çështje, i drejtuar edhe fëmijëve dhe prindërve si duhet të sillen në këtë rritim, por dua të them një gjë që vëndëruan. Ëm Ne nuk i respektojmë prindrit tanë sepse kemi prindër. Pse duhet vallababek jo për kët arsye? Por për shkak se Allahu na ka obliguar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 Kaj shko birim, krye këtë punë. Pse veqo në polodhna? Gjunak e posë banë, mi thonë kështu. I përpërshqetsuot po baba, pëse për po falëna? Oh, Allah, e problemi baba, pësa s'kepë që kam i bo. Ti muna u mosilë mirë me ta. Mosilë aroganë me ta. A i të bërtet, a i shqetsuot, i thuj. Une e kry obligimin dhe Allah, dhe e kry obligimin dhe i teje. Nuk ka baba pushtet, as të drejt në bifimin e ti me nalë për më falën.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 40 min bile diçka blei, koka m'ndihun, ndihmoi, fali busqashi, kujdeso për ta, kurrti smut, kujdeso për ta, çajet e mia ku ruaje, kështu më radh ke çka ka nevojë klub ligë me ti dhe falem. Po baba, është smu për ç'po fal. Vallahi problem i babës është. Nona po don infrakt me martë që, që i ka mbulu. Vallahi problem i nonës është, çka ka me bënë? Tash muj flua? Jo, vallahi kurr. Me lënd namazën. Pse baba ka unë, jali në amazin, ja unë e di që apë i zemë në pikësa që më ka ndudhë. Vallaj, babë, s'kom që kam e të bo. Nuk kim që kam e të bo. Në du të më falë. Pse t'je ke kuptu këtë punë, tragikisht, problemi jo t'je është. Ndaj, dë njësë nga njëre, unë e kuptaj, Vallaj, se është problem, kur fmihu e shesje po vunë baba i ti për shkakt fmihut. Por mësë ndimit e në keqë këtë, këtë e ti, si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 Rënja sot shme me, me, me prish në derin, rënja sot shme me udrogu, rënja sot shme me pjall kall, qëka me bo, si të ton krejt? Jo, vëllohi kur, e kër falet, qëka me ka gjitë, mu kërkën se ka gjitë, qëk me u rrëk, me dë njerëz, zdi kush me pagun, për pa falet, qëka në këtu fjall, qëka kjoj një rëndës? Qëka në këtu parajyukime? Në duhet të thëmë që, falë namazin dhe ndërum, kryo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 Asë për disponimin e kërkujt heq, ka së shlegi Allahot a zogjel. Kësë obligimi ti, hëna ka obligu, nësë kemi kërkon ma të masë së zote. Pa këta fësuje, knatësia Allahot para së gjithash. Knatësia Allahot para së gjithash. Në qësë e se kuptojnë, vëllohi shfa e ty, nërët mundon me kuptojnë, nërët mundon me kuptojnë, nërët mundon me imësu, nërët mundon me imësu, me ju thonë,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 ti s'ki ndorë asëgjë, vazhdo rrugën tënë dhe dhëllut Allah në që Allah më ullëzhu. Kaqë, Allah e i ullëzhu, ata dhe neve. Edhe inkuadrujmë të terminatën e fundit përsonëtë. Urna. Salamu alaikum. Aleikumussalam, Aratullah. Dhe në një përqë që që ose të në që në që një më që për mahrem, për lani në dërët bladë. Çish? Përdorni me dorë për konku ton? Për mahramo. Për mahram po, për mahram po. Dobos. Unë më shoh se është ky neft i drejtë. Etë më ndaosh më s'më lë dorën aty që fikemi mahrem. Po, po, po, po. Po, ta shikoj një problem vlojë më vë, ne e tim dalm, unë e tërëve. Elai to është me sa e kam po, a i u njërnu. Pakë, që që e mështë, që këmë ahëm edhe së të eftë oënë. Po, që artë? A komë është e rëtë të një, a pi që a eftë oështë të këmë ahëm edhe nështë që këmë është që këmë është. Po, po, po e shëllu. A loj që vë vërët.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 Ti ngulitet në kokën e tij, një gjilpër e zjartë, është më mirë për të se të prek dora e ti dorëna së ajo që kanë dalur. Imam Hamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri më i pastër, më i devotshëm, më i sinqert, më i dishëm për Allahun xhallallahu, më i ndershëm. Krejt çka është e mirë keta i ka pasur. Megjithatë kur kanë qanë gratë, qallën besën se kanë pasur obligim marrni edhe besën për Islam ka vendos në bidon e ti një leck, dhe grot ka vendos dorën në bidon e ti, që ti besatohen për fe, për nder, për namaz, për adhurim. E shë ka ndorën kur. A ishe radiallana gruat, i thot, kur, asët një herë, nuk ka prek dorë Muhamedi, dorën e Muhammedi, së se ndorën e gruasën huaj. Kësë kemësime të feston? Ndhe jë që këni marë këtë vendim, Allahu ju bekoft, rujt, ju lehcoft këtë, zbatim të këti urni të Allahu të Zogjerë që mës të jep një dorën të tjere. E sa kuptoha në fund, është një problem me vlaon të të madhë që gruejote mës me dhonë dorën. Po që është është, gruejote nuk e ka mahran vlaon të të në. Nuk e ka të afert, aferësi që le jojt me dhonë dorën. Kështë të kërë mund, mund në mun pas të të afert, por ju aferësi të mjaftusht me për, për të dhonë dorën. Kë Ndaj, gru e jabë dorën, babës tëndë, viherët, lehët me adhon dorën. Gjyshit tëndë, viherët, babës e viherët, ato që është naltë. Lehët me adhon dorën, burit vetë, normal, e djallit burit. Lehët me adhon dorën, djallit burit, jo djallin nësojnë, që ose burri e ka një djallin me gru tjetër, për shambër. Ese në momentin kur Baba martot me një grua, a e grua e bëhet haram për djohën e ti, vazhdimisht. Leot me adhondorën, gruja e daje se saj, migje se saj, gjushit e saj, e kështu më rratë. Dhe ka kategori njerëzit që nuk leot me adhondorën. Migje se burit nuk ban me adhondorën. Daje se burit nuk ban me adhondorën. Vlaot e burit nuk ban me adhondorën. Dhe do të mjë asjaru njëzve. E këdi që është e vështirë, mund të prejken e vështirë po, <laughs>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 qysh është menduar politikisht është ndryhu e kanë ndrymuën mënyrën e ekonomisë komuniste në në ekonomitë tjetër këti kanë ndryhu ku që na ka prek komunizmi e ku ka prek në feçë e ka prish fen aty e aty s'bën më prek e pse s'bën po ka dalë e çfarë kon para komunizmit se gazet dikur se ku erdhat ju tash me këtë fe mos mëndon dorën gjithë të kanë hap dorën kush tha gjithë po s'e na kanë komuniste kanë hap dorën s'e kemi pas gale belë po s'e kemi kene... për këtë punë tjetër çka është kë punë Komunizmi na kam i i i i ka prish shumë shumë pengesa morale që ne kena pas, e kërkojmë. Fatkesisht. Po para se marr komunizmin gjyshtë e stërgjyshtë, a ke jukur, ka durën ngrohet ujë ajo kur ka së kaçi ku punë gjithë njerë. Ai dua të them që kjo është punë fetare. Allah na ka obliguar të duhet në këtë rrymë të kemi stabil të qëndrueshëm. Po njerëtu as e pjegojnë me të mirë, tu as e rrojmë këtë obligimion. Për ndryshe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 at na bën gatë që falen namazin. Mos të harojm këllën e parë, fillim që filluam me te, të ta falim namazin. Ase kështë e porosia e Allahut dhe porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shpesë shikojë ndëruar që deri në takim në Arshëm, të na bashkangjiten në karavanin e namazlirëve, plot nga ju që nën dëgjani na në përcjellni që deri tash jeni fal. Resullallahu xelaluhu na gëzon me kthimin e juaj në namaz. Dhe ne vet na mundson që të forcohemi në namaz. Dhe në salam në madhur që të në bën nga ta qefar në mazën dherë në fund der, të të së tyre. Allah i shpër lef dherë në takim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.